Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz. Idag är det lördagen den 7 augusti 2010, klockan har passerat 14.00. Det här programmet sänds i repris, dels i morgonsöndag klockan 09.00 och på torsdag den 12 augusti klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström och med i studion idag så har vi David Bergqvist. Ja, idag så börjar vi som så ofta på senare tid med opinionsmätningarna. Och jag tänkte ta upp den som ni behandlade i förra veckans program, nämligen skopsmätning. Och jag hörde om den här i Sveriges Radio, P1 Morgon. Och där nämnde man inte överhuvudtaget att eh, någonting om SD som faktiskt ökade till 4,0 från 3,5% i junimätningen- och det är anmärkningsvärt då eftersom SD nu klarade spärren till riksdagen och dessutom är i läge. Ja, när det gäller skops majmätning så där hamnar vi på osannolikt låga 2,9 Men då var man på Sveriges radio mycket angelägen att ta upp den här siffran med kommentaren då SD rasar och långa utläggningar ...om varför vi fortsatt då skulle stanna under riksdagsspärren. Mm, men det var ju tur att man pratade igenom oss där. Så att det kanske var tack vare det att vi kom upp igen. Ja, man kanske snackar mm. upp vår siffra, det tror mm. jag. Mm. Ja, Det är väl ingen nyhet då att Sveriges Radios objektivitet kan ifrågasättas- ...när det gäller bevakning av vårt parti. Och det är ju så att man målmedvetet försöker tona ner vår framryckning i opinionen. Men eh, nu så kommer vi till den här veckans mätning- den som kom från Aftonbladet United Minds. Och överst på Aftonbladets första sida så står med stor stil. Stödet för SD ökar. Och vi har en ansiktsbild på Jimmy Åkesson. Och en undertext som lyder. Skulle bli vågmästare om det vore val idag. Och inne i tidningen så har vi i fet stil över ett helt uppslag. Nu ökar SD. Kaos hotar. Och så har vi en bild på Jimmy Åkesson som täcker drygt en halv sida. Och jag ska ta bildtexten. Den lyder, kan få en nyckelroll. Valet närmar sig med stormsteg och nu ser det ut som om Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna kan få en speciell roll nästa mandatperiod. Inga partier vill samarbeta med SD som ökat till 6,5%. Men kan inte ge något klart besked om vem som ska styra landet och inget block får egen majoritet. Ja, jag tänker ta alla siffrorna här för att det här är ju verkligen uppbygglig läsning. Så här i valspurtens inledning. Och då kan vi konstatera att Socialdemokraterna, det största partiet den här mätningen, 30,2 procent. Tätt följda Moderaterna med 29,3 Sen noterar vi också att på tredje plats, Miljöpartiet, 9,0% och de minskar med drygt 1%. Sen på fjärde plats, strax före SD, ligger Folkpartiet med 6,9%. Och Sverigedemokraterna ökar nästan 1% till 6,5% på då femte plats. Vänsterpartiet ligger under 6%, 5,8%. KD har 5,5%. Plats. Och centerpartiet ligger precis över riksasbären med 4,2 Och övriga partier har fått ihop 2,5 vilket ju inte är så där väldigt mycket. Det ska vi delas på några stycken. Mm. Tack så alltså mycket ändå. På senare tid har små partierna fått med faktiskt. Ja. Eh, när det, ja, man noterar här också att det var 2004 personer som intervjuades mellan 12 juli och 1 augusti. Och de svarar på frågan hur skulle du rösta om det vore val till riksdagen idag? Och vi kan också nämna då ställningen just nu mellan blocken står det här. Och då har alliansen 45,9% och de rödgröna har 45,0. Och SD med sina 6,5% blir en väldigt stark vågmästare här. Mm. Längst ner på det här uppslaget så får representanter för riksdagspartierna svara på fyra frågor- om SD som vågmästare. och Jag tänker inte gå in i detalj på vad de svarar. Men jag kan notera några saker i alla fall. Vänsterpartiets partisekreterare Anke Alsten. Hon säger så här. Vi samarbetar under inga omständigheter med ett odemokratiskt parti. Och här kan ju. Man tycker att Vänsterpartiet med sin historia inte är rätt parti att ta synpunkter på graden av demokrati när det gäller andra partier. Det var väl inget direkt kon konkret svar heller? Om Nej. Säga. Nej, precis. ja så har vi Socialdemokraterna genom sin partisekreterare Ibrahim Bailan. Och han svamlar då inte helt oväntat till med Vår ideologi handlar om att människor har lika värde. Det har ju har kört med hur länge som helst när det gäller att de möter oss. Socialdemokraternas tillbakagång anser jag, det tror jag, beror säkert på att det är allt fler väljare som inte uppfattar partiet. Som att den ideologin skulle handla om människors lika värde. Sen klämmer han dessutom till med det här vanliga då. Ett parti som är rasistiskt. Och det får man ju höra ofta när det inte finns några saker argument att de möter oss. När det gäller Miljöpartiet och dess partisekreterare Agneta Börjesson så tycker jag hon svarade balanserat på det här så det är ingenting att kritisera. Men Lennart Sjögren från Kristdemokraterna, även han partisekreterare, han kom med följande då. 2006 var det några kommuner där partier med en samsyn på människovärdet styrde vidare utan SD. Han utan någon ytterligare kommentar. Sen har vi Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking, han kom med det här uttalandet. Vi har inte samarbetat med kommunisterna heller. Det är en fråga om att ta ställning mot åsikter man tycker är extrema. Och ett sånt uttalande kan åtminstone jag acceptera. Även om när det gäller invandringspolitiken åtminstone så tycker jag att det är riksdagspartierna som är extrema och inte Sverigedemokraterna. Mm. Jo, eh, sen har vi Erik Ullenhag, partisekreterare i Folkpartiet. Han påstår att Ester går till val på att man ogillar invandrare. Och det här är ju medvetet att påstå det här hela tiden. När det i själva verket massinvandringen och dess konsekvenser som vi då motsätter oss. Men däremot så måste jag hålla med honom om att det inte är odemokratiskt att inte samarbeta med alla. Sen slutligen då så har vi Per Slingman även han partisekreterare i det här fallet för Moderaterna. Han påstår, ja förutom att det är så mycket som skiljer i människosyn- Även att vi driver en fullständigt obansvarig politik. Och den kommentar som jag har i det här sammanhanget. Det är ju så att det är faktiskt bara Sverigedemokraterna som driver en ansvarsfull politik. Och det tycker jag att det så kallade utanförskapet bevisar. Som ju är orsakat av en obansvarig invandringspolitik som samtliga partier står för. Alltså samtliga mm. stadspartier ska bästa bäst ja. att tillägga här. Mm. Och eh, det är ju så att Esthets framgångar grundas ju som jag ser det på. Den totalt misslyckade invandringspolitiken och mm. mm. mm. integrationspolitiken. Ja. Han försökte slingra sig där va? Ja. ja men om, vi, om det nu är så att eh, människosynen skiljer sig så mycket från Moderaterna med oss. Då, då tror jag att det kan bli svårt för oss att eh, överväga samarbete med dem. <laughs> ja. Är det. ja visst. Ja, nej, det, det, Jag tycker själv att det är pinsamt mm. att eh, läsa hur... hur de olika riksdagspartierna, deras uttalande om Sverigedemokraterna. Eh, det var faktiskt två helsidor som vi har gått igenom nu då. På tredje helsidan så delar Jimmy Åkesson halva sidan med Fredrik Reinfeldt och Mona Salin Och det finns en bildtext här då. Reinfeldt, Sahlin eller Jimmy Åkesson. Senaste mätningen visar dött lock mellan locken och en roll för Sverigedemokraterna. Men mycket kommer att hända innan valet är avgjort. Drygt 600 000 väljare har ännu inte bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Och jag kan väl ta några eh, små stycken här ur texten som skrivits av Lena Melin. Eh, hon nämner att var nionde väljare, drygt 11 procent, eh, har fortfarande inte bestämt sig för vilket parti de ska rösta på. Där kommer de fram till de här 600 000 som då avgör blått eller rött i Rosenbad. Och eh, jag vågar ju påstå att vi har ju en större andel än något annat parti av de här personerna. Oh yeah. Oh yeah. Mm. Eh, man noterar också här lite roligt kanske. Sverigedemokraternas Jimmy Åkessons redan höga tuppkan Kommer om Aftonbladet United Mans nya mätning med valresultat växa till elefantstorlek. Mm. Att både ta sig in i riksdagen och dessutom bli vågmästare är en önskesitts för de och här kommer det här vanliga då, främlingsfientliga sd -erna. Det trodde jag nästan man hade slutat med. Men man får väl ta till det greppet igen då när det drar ihop sig. Mm. Att Åkesson kommer att ta för sig behöver man inte betyla. Sen skriver hon eh, ytterligare så här bland annat. Även om dramatiska veckor ligger framför oss är det ändå några saker som med säkerhet kan slås fast. Ett, det blir mycket jämnt. Skriver hon vidare Den sista veckan före valet blir avgörande eftersom många väljare bestämmer sig mycket sent, ofta först på valdagen. och Här hoppas jag att våra aktivister jobbar ända in till valdagen med att dela flygblad och göra propaganda för vårt parti. Mm. Sen skriver hon vidare som tredje punkt. Då. Sverigedemokraterna har stora chanser att gå från ett sydsvenskt kommunparti till ett riksdagsparti. Och som sista punkt. Det blir hårt, sannolikt även fult. Höga politiker är maktgruppis. Mm. Ser de makt inom räckhåll eller på väg att glida dem ur händerna? Är skruplerna få? Mm. Ja, mm. Jo, nej, det var ju del lustigheter där mm. i det inlägget. Eh, jag kan väl avslutningsvis när det gäller de här opinionsmätningarna eh, säga så här då att den tillbakagång som kunde noteras under våren, den verkar nu definitivt ha brutits. Och vi, bland annat jag då, som var lite undrande och kanske lite bekymrad kan ju åter andra stor optimism, särskilt som vi vet att vår siffra underskattas vid mätningarna. Där faktiskt även medlemmar ibland föredrar att svara vet inte istället för att uppge SD som det parti man tänker rösta på, då när man blir uppringd av helt okända personer. Mm. Ja, då tycker jag att det är hög tid för pausmusiken och som första låt så tar vi Tycker jag årets valmelodi. Ja ni lyssnar till Radio SD. Och nu till Stockholms län och lite av aktiviteterna här. Ja, jag tänkte börja med statistiken över utdelat material till och med juni som framgår av distriktshemsidan. Och jag tar den som den är publicerad men jag vet ju att allt ännu inte har blivit registrerat. Så det kommer säkert bli lite högre siffror för de här månaderna som har varit till och med juni för en del kommuner. Totalt har det, visat statistiken, under första halvåret delats ut drygt 69 000 tidningar och flygblad i länet. Mest har delats i Järfälla med 21 000. I Botkyrka har man delat 11 000. Huddinge 7 000. Lidinge 6 000. Och Tyresö 4 000. Sen kommer en hel rad andra kommuner på siffror omkring 2 000. Och den kommun i länet där vi får överlägset mest uppmärksamhet i lokalpressen, det är Södertälje. Där vi genom Tommy Hansson fått in ett otal debattartiklar och insändare i Länstidningen. Och en hel del artiklar som behandlar Sverigedemokraterna och vår politik. Nu senast var det den 2 augusti en intervju med Tommy där han poserar i vad som bör vara stadsparken eftersom den omnämns i faktarutan. Man kan då läsa följande Fakta 50 år i stadsparken står det Namn Tommy Hansson Ålder 58 år Bor Rosenlund Familj Enkling Son 25 och dotter 19 Gör Jobbar på Sverigedemokraternas partikansli i Stockholm Chefredaktör för SD-kuriren Aktuell etta på Sverigedemokraternas lista till kommunfullmäktige är också riksdagsvalet och landstingsvalet. Sen har vi kuriosan här då. Promenerad i stadsparken med sin mormor redan på 50-talet. Så man kan få till det. Och nu till artikeln som har rubriken. Vill lätta på invandringstrycket. Ingressen lyder så här. Så Södertälje är ett bra exempel på en stad som tagit emot för många invandrare. Det tycker Tommy Hansson. SD tycker att ett mångkulträtt samhälle är något negativt. Så tar jag en del från texten. Tommy Hansson är Sverigedemokraternas talesperson i Södertälje. Han har suttit i kommunfullmäktige två gånger tidigare. En gång för Nydemokrati 1991-1994 och en gång för Täljepartiet 1994 98 Han nämner framförallt två frågor som extra viktiga. Brottslighet och invandring. Framförallt måste man stoppa den maffialiknande gängbrottsligheten. Kommunen borde försöka få hit fler poliser, säger Tommy Hansson. Den frågan hänger enligt honom intimt ihop med invandringsfrågan. Enligt Tommy ser Södertälje ett bra exempel på en stad som tagit emot för många invandrare. Resultatet är ett mångkulturellt samhälle som blir svårt att styra. Alla grupper vill leva i ett eget samhälle på bekostnad av svenska lagar, seder och bruk. SD tycker att ett mångkulturellt samhälle är något negativt. Sen får han en fråga, vad är det typiskt svenskt enligt dig? Och då tar han upp missomarfirande och maträtter. Och ja, Tommy gillar mat, det vet vi. Han nämner då bland annat piterpalt, bruna bönor, surströmmingsätande och kräftskivor. Och han säger också, sådant som uppfattas som svenskt är värt att slå vakt om. Sverigedemokraterna nämner framförallt muslimer som det största hotet mot den svenska kulturen. Och anledningen är att deras kultur ligger så långt ifrån vår. De säger så här och deras kultur är ju helt skild från den vi har i västvärlden. Muslimer i sig är jag inte emot, utan islamiseringen av vårt samhälle. Och han nämnde som exempel att man klär sig i slöja. Sen hoppar jag en bit och på en fråga. I SS-partiprogram står att ni vill ge mer bidrag till invandrare som flyttar tillbaka till sitt hemland. Varför då? Och då svarar han bland annat för att minska invandringstrycket. Ja, det var ju en bra intervju med Tommy Hansson. Och som sagt, han är ju säkerligen en välkänd figur där i Hotel, mm. genom alla dessa olika inslag i Länstidningen. Ja, nu eh, har jag tänkt gå till Botkyrka och börjar med Robert Stenkvists hemsida. Och eh, han har skrivit en artikel med rubriken Tack för allt positivt gensvar. Och eh, den är skriven slutet på juli och det står följande. Under våren och sommaren har vi i Västra Sudetörn delat ut trycksaker i Främst Botkyrka. Det har varit ett flygblad och valnumret av Ästeguriren. Denna månad, juli, har vi i Botkyrka delat ut 9 250 trycksaker. Under hela perioden har vi delat 19 600 trycksaker enbart i Botkyrka kommun. Det har varit jobbigt i värmen men samtidigt väldigt roligt. Man får se olika bostadsområden och bekanta sig med de olika miljöerna i vår fina kommun. Och just det här som man skriver, att man får se kommunen, mm. det är ju en anledning till att även jag tycker att det är väldigt trevligt att dela flygblad och mm. givande på många sätt. Eh, han fortsätter så här. Framför allt så har vi mött människor när vi delat material. Och vi har denna sommar enbart fått positiva reaktioner. Människor har gjort tummen upp för oss och kommit med uppmuntrande kommentarer. Vi har märkt ett ökat stöd en längre tid. Men så här positiva reaktioner hade inte ens vi väntat oss. Tack alla ni som ett leende uppmuntrat oss. Nu går utdelningarna mot till slut. Det finns knappt några brevlåder kvar att dela i och materialet håller dessutom också på att ta slut. Det kommer att komma ett nytt nummer av en lokal SD-kurir enbart för Västra Södertörn. Det kommer tyvärr inte att kunna skickas ut i Botkyrka på grund av bristande ekonomiska resurser. Skriver han. Men jag ska lägga ut den som pdf-fil här på hemsidan. Håll utkik efter den. Men efter att det här skrev så verkade det som man i alla fall lyckas finansiera ett utskick i större delen av kommunen. Mm. Så det är väldigt ja, och mm. de är ju väldigt duktiga att skriva, så det blir säkert en bra kurir att dela ut till mm. bordkökar. Eh, sen eh, på något som heter politiskt inkorrekt, det är någon sorts eh, om något slag så skriver dissidentens stenfrist kallar han sig följande under rubriken Våldet i Botkyrka och den här är tydligen skriven före den senaste dödsskjutningen i Alby förra veckan även om den kom in här den 4 augusti på den här ja, hemsidan eller vad man ska kalla det för och då dissidenten Stenqvist han skriver så här Vi har under det senaste året tagit del av braskande nyheter om våldsdåd i vår kommun under hösten så stod det i tidningarna om att unga pojkar blev skjutna i sitt ena ben. Dessa då ägde huvudsakligen rum i Fittja. I juni kom en mot farande och sköt två unga män i Fittja. De två träffade männen stod i en folksamling, men det hindrade inte gärningsmannen från att skjuta vilt. I januari klev en ung man in på fritidsgården i Fittja och sköt ner en 16-årig pojke inför ett stort antal ungdomar. Det som kanske är mest frapperande i detta fall... Är att ingen av alla de ungdomar som såg dådet har vågat vittna. Det var lite... Det som jag... på ett Ja, mm. precis. Skolor och förskolor brinner regelbundet i vår kommun. En vanlig syn är att det lite varstans i kommunen plötsligt står en utbränd bil parkerat. Det börjar bli så vanligt att ingen reagerar längre. För bara ett par decennier sedan var det en mycket ovanlig syn. För ännu längre sedan så jagade hela Stockholms poliskår... Tumbatarsan, det kommer jag ihåg, jag är så gammal är jag, för att han i princip hade gjort inbrott i några sommarstugor på grund av att han var hungrig och inte hade nått att äta. Den tiden känns mycket, mycket avlägsen. Skulle dagens polismyndighet ens ta upp en anmälan på det brott Tumbatarsan gjorde sig skyldig till? Den frågan ställer alltså dissidenten. Det är svårt att på kommunal nivå göra något åt denna negativa utveckling självklart. Det kommunen kan göra är att inte sluta några ytterligare avtal med Migrationsverket för, för den andra kommuner i Stockholms län tagit sitt ansvar. Tyvärr så innebär väl det i klartext att när skotten faller i Danderyd har de övriga kommunerna i länet tagit sitt ansvar. Ja, Det där var ju en liten attack mot den ojämna fördelning av invandrare i Stockholms län. Men det finns det... ju ingen lag som säger att man måste bo man kan tvinga folk att bo någonstans där Nej. man bosätter sig där de har sina ja. släktingar och precis och eh, vi får väl eh, ta det som en litet inlägg i debatten här från mm. eh, Botkyrkas sida. En skönmålning av kommunens problem av den rödgröna majoriteten är också påtaglig. Reaktionen från de rödgröna när något alliansparti tar upp problemen –som ändå måste vara uppenbara för alla kommunomvånare, är också påtaglig. I mitt i står det att två kvinnor inte är oroliga för att gå ut efter mopedistdådet i Fittja. Ibland visar man det man försöker motbevisa– –bara genom att försöka motbevisa det obehagliga, skriver han här. I det samhälle jag växte upp i så skulle det vara helt obegripligt om en tidning skrev– –att någon inte var orolig för att gå ut genom sin egen ytterdörr. Men det tillhör en svunnen tid, som sagt skrev alltså dissidenten Stenqvist på hemsidan politiskt inkorrekt rubriken våld i Botkyrka sen kan vi nämna i Stockholms stad där vi i mitt i Vasastan och ytterligare tre innerstadsutgåvor i början av juli fick se en annons för Sverigedemokraterna den här annonsen den visade en bild på Jimmy Åkesson Bredvid Stockholms stadshus med partiloggan och texten. Vem kan både sänka skatterna och återupprätta välfärden? Och svaret är ju givet i vår värld. Eller hur David? Mm. Nämligen Sverigedemokraterna. Och det tycker vi att partiets skuggbudget har visat. Att vi har de möjligheterna. Mm. Ja, innan vi lämnar Stockholms län så har jag tänkt att vi ska till Huddinge. Där jag accepterar den inbjudan att delta i... Något som man kallade en paneldebatt och den ägde rum i Vårbygård. Det stod så här då i inbjudan. Inbjudan till våra politiska partier i Huddinge. ABFs kultur- och bildningscenter i Vårbygård har fått i uppdrag av de etniska föreningarna som vi samarbetar med i Vårbygård. För närvarande är det tolv olika föreningar att inbjuda de politiska partierna som är verksamma i Huddinge kommun till en paneldebatt om de kommunala frågorna inför valet. Varje parti kommer att få en viss tid för att presentera sitt kommunala handlingsprogram och efter detta blir det en allmän diskussion, så stod det bland annat i inbjudan. Och det kommer sedan ett helsidigt reportage från debatten i lokaltidningen Södra sidan. Och för de som inte känner till den här tidningen så är det en gratis tidning som delas ut i delar av tre invandrartäta länskommuner. Nämligen när det gäller Stockholm, i stadsdelen Axelsberg, Medahöjden, Bredäng, Sätra, Skärholm och Vårberg. I Huddinge så delas det kommunerna Segeltorp, Vårby och Masmo. Och i Botkyrka i kommunerna Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg. Alla de här är ju inte direkt invandrare äta, men det är i alla fall den målgruppen man har. Mm. Och med reportaget så fanns några bilder. Bland annat en bild av lokalen med deltagare och publik. Och bildtexten var så här då. Politikerna var överens om att det behövs fler arbetstillväglar och mer förebyggande verksamhet för ungdomarna. Dessutom fanns en bild på SCs representant då, Det vill säga ja, den är väl inte helt fördelaktig kan man väl objektivt säga. Det är i alla fall jag då samtalande med två ur publiken. Och bildtexten har en retorisk fråga. Vem ska byta blöjor på de gamla? Vem ska städa om inte invandrarna gör det? Alame Mustafa i mitten var en av många som ville debattera med Arne Boste. Det står det. Det är ju och, det diskriminerande mot svenskarna på så att inte svenska svenskar får klara av det. Ja, jag tänkte kommentera det här med mm. att det, det givna svaret. Det är väl det att vi borde ju själva kunna... Utan hjälp av andra länders medborgare klara av de här. Det finns väl äldre- och stedbehov även utanför Sveriges gränser tycker jag. Mm. Ja, nu gick ju tiden ordentligt snabbt här så att vi får väl ta ytterligare en pausmelodi. Och då tar vi förra valets valmelodi Blåsippans väg. Så att vi känner oss riktigt uppmuntrande mm. här att kämpa till den 19 september. Ja, om ni lyssnar till Radio SD... Jag blev ju inte helt klara med södra sidan så att eh, jag fortsätter med den här helstidsartikeln. Eh, högerspalten har rubriken sagt under debatten. Och där fanns delar av vad som fördes fram av representanterna för de åtta partier som deltog. Och jag ska ta SD då, Arnold Bosn Vi matas hela tiden med begäran om mer resurser till områden som Vårby. Därför att det betraktas som ett problemområde. Men varför uppstår problemen? Det är en misslyckad integrationspolitik som gjort att alldeles för många med invandrarbakgrund samlas i ett område. Och det stämmer ungefär med vad jag sa faktiskt. Och eh, eftersom jag själv deltog i den här debatten så, så tar jag några stycken ur artikeln. Och den inleds så här. Då alla Huddinges partier utom Vänsterpartiet satt på rad i ABFs lokaler i början av juni för att presentera sin lokala politik för vårbyborna. Och när det gäller vänsterpartiet så enligt egen och anser trovärdig uppgift så berodde det på sjukdom att de inte var representerade mm. här. Så det var inte någon sorts... Men för att vi var där. Nej, exakt. Socialdemokraterna argumenterade för rättvisa och minskade klyftor. De borliga pratade om valfrihet och fler poliser. Miljöpartiet lovade bättre kollektivtrafik och Sverigedemokraterna ville minska invandringen. Alla talade om jobben, skolan och tryggheten står det. Flera i publiken, jag hoppar en bit då. Flera i publiken utmanade Sverigedemokraternas Arnold Boström när det gällde synen på invandrare. Så en kille som sa så här då. Tillhör jag ditt Sverige Arnold. Också i ditt parti finns en hel del bidragsfuskare som utnyttjar systemet. Jag har bott här i 33 år. Jag har ett arbete och kan utbilda socionom. Får jag vara med eller inte? Undrade Abbe Soffri från amerikanska föreningen AMJAD. Arnold Boström svarade... Att om man bor i Sverige då är man en del av Sverige. Och man kan ju kommentera här då mm. att eh, det kan ju vara en önskvärd eller en icke-önskvärd del. Mm. Eh, men det, det, det sa jag inte i det läget. Men däremot sa jag att det är beteende som avgör vilken inställning jag och mitt parti har till dem. förklarad den efter debatten står det här. Och det är ju egentligen samma innebörd mm. uttryckt på ett annat sätt. Bland de övriga partierna var det bara folkpartiet som bemötte SDs ståndpunkt Ja det är lite fånigt där Jag håller med om att integrationspolitiken Inte har lyckats fullt ut Men tillsammans kan vi lösa det Om vi betraktar alla människor Som individer har man hört det mm. Som Malin Danielsson FB Och fick berömma vårhörarna mm. mm. Eller, Eller vi är oss för att vi skulle betraktas som individer eh, Ja det kan man väl Utgå mm. Ja det var alltså eh, Tycker jag nog om det Det som behandlade eh, vårt parti På den här debatten och vi går nu till riksnivå. Det är nämligen så att idag, den 7 augusti, så håller Jimmy Åkesson sitt sommartal i Sölvesborg. Och jag vet att David dem finns på plats och han kommer säkert att i kommande program i Röde SD att rapportera om såväl talet som övriga aktiviteter under helgen i Sölvesborg. Men David, du har ju en artikel från Svenska Dagbladet som mm. då man kan utgå från publicerades det är just idag då Med tanke mm. på att eh, Det är ju nu vår riktiga valupptakt börjar med Jimmie Åkessons tal här i Södersborg Ja precis Det är alltså dagens, Svenska Dagbladet Lördagen är alltså den 7 augusti idag Och eh, man har även satt en liten länkare här på framsidan eh, Min bild då på Jimmie Åkesson Och så är det någon slags jordgubbstuga här En röd stuga med grönt tak I bakgrunden då Och sen har man skrivit då här att eh, Jimmie Åkesson då är SDs ledare och så har man skrivit SD. Hivetester ska skydda Sverige. Och det är då på nyheter sidan åtta här. Och när man ser då sina 8 så har man då ett stort uppslag här mellan sidan åtta och 9. På sidan 9 så har vi en stor bild här på Jimmie med sin katt här och en av sina katter. Och sen så har vi tre bilder till här nedanför. Jag ska läsa undertexterna där snart men jag ska gå in lite igen i artikeln och ta ut delar av den i alla fall här då. Det är alltså Sölvesborg. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie som vill inte bara stoppa flyktingar vid gränsen utan också indirekt hindra svenskar från att jobba utanför landet. Får, då. Åkessons hemortsarbet var ju tog i fjol inte emot en enda flykting. Och då skriver man så här i rubriken då att flyktingar ska avskräckas. Åtta röda tegelhus, tre våningar höga. Det är så nära miljonprogrammet man kan komma här, förklarar Jim Oafsson när han visar runt, visar runt i Falkvik. Området är en ondskefull sam samling hyreslimpor, då, omgivna av buskar och gräsmattor. Men enligt Jim hände något på 80-talet. Det kom en flyktingström från Östeuropa, framförallt från Rumänien. Det blev en del bråk mellan barnen, säger han, och tror att det haft betydelse för hans politiska vägval. Idag startar valkampanjen i Åkessons hemstad Sörsborg. Svenska Dagbladet åkte till Västra Blekinge för att intervjua sd -ledaren. Han tar emot hemma i Ungkarsvillan. Huset ligger inte långt ifrån den pittoreska stadstjärnan. Orten är idyllisk, så det, så det förslår. Och då frågar man så här då, hur mångkulturellt är det här? Frågar man då Jimmie och han svarar så här då. att eh, Mer och mer, förklarar Jimmie Åkesson kort. Ändå behövde Sörsborg förra året inte ta emot en enda flykting trots ett avtal om att årligen välkomna trettio. Men Jimmie Åkesson är kritisk. Året dessförinnan kom det mellan 10 och 20 stycken. När det bara finns bostäder åt dem att eh, de på ett enda ställe, då blir det segregerat. Staden är ändå eh, förskonad. Åkesson använder det ordet för att beskriva att andelen icke svenskar är lägre än snittet i riket. Eh, trots det eh, är SD framgångsrikt. I Åkesson har inte lätt att säga varför, men förklaringen landar i trygghetsbehov. I en urban miljö lever det människor med mer liberala värderingar. Här är man lite tryggare i just den här miljön. Och sen hoppar jag lite grann i artikeln här, lite längre fram då. då. Den här sommaren så bygger Jim Åkesson också om sitt eget hus. Och ingången går via källaren, eftersom den nya trappen inte är på plats. Ästledaren bjuder på kaffe. Med prydlig klädsel och välklippt hår är Jim Åkesson nästan stereotypen av en svärmorsrönn. Uh, och han är välformulerad Bara ibland bryter något annat uh, Genom den polerade ytan uh, Den ordentliga stilen var en protest Mot fågelskrämmorna från hans gymnasietid Fortfarande dyker det upp Med si sina schaskiga kläder På partiet torgmöten för att protestera Ja, nu avsåg ju ja. han med uh, Fågelskrämmorna, vänsteraktivisterna Precis uh, För den som inte uppfattade ja, det då. Ja, precis uh, uh, Och uh, sen hoppar jag lite grann här då och eh, då, man beskriver då Estis politik lite närmare här då Att eh, Estis modell är att göra Sverige så ogästvänligt att flyktingar inte vill söka sig hit I Danmark gick det väldigt snabbt När man skälter reglerna minskade asylansökningarna drastiskt Det räknar vi också med att vi sänder ut en sådan signal eh, <hör> Den lilla grupp som ändå ska tas emot ska hindras från att etablera sig i samhället genom hälso- och HIV-kontroller Ska det svenska samhället skyddas men ett eh, Sverige-ESD-tappning innebär inte bara att utom europeiska flyktingar stoppas vid gränsen. Partiet som vill lämna EU vill också strypa den fria rörligheten. Ja, här skulle jag säga ja. att det här är lite väl vinklat. Jo, jo, men vi... men vi, vi låter det stå och sagt, och vidare. Ja, och Här står det också då att men det drabbar ju också svenska löntagare som vill arbeta i EU. Men det beror på vilka avtal vi får med andra länder. Men vi vill stärka gränsskyddet och få bättre koll på vad som rör sig över gränsen. Min kommentar här det är väl att det tror jag de flesta människorna vill. Va? Mm. Eh, så när frågorna rör konkreta förslag, kopplar Åkesson på automatpiloten. Mer abstrakta saker blir svårare som att beskriva svensk svenskhet. Vi svenskar är kollektiv kollektivistiskt lagda. Laganden är utpräglad. Man kan kalla det för ödmjukhet eller självförrakt. Det är en del... Eller skulle kalla för tolerans ser Jim Åkesson som ren självutblåning. Man medger att en del svenska kanske måste göras om för att passa in i hans Sverige. Ja, så kan det väl vara. Men trots det svenska nationalkynet som Åkesson målar upp så hävdar han att de flesta svenska delar partiets syn på invandringen. SD har bara inte lyckats exploatera opinionen, menar han. Det krävs att frågan kommer upp på dagordningen. Och SD hoppas på draghjälp från riksdagspartier och medier. När man pratade mycket om oss i höstas såg man att vi växte. Nu har man slutat att prata om oss och då går det neråt. Jim Åkesson anar ett motdrag. Han refererar en tv-intervju med Fredrik Reinfeldt där statsministern snäser av journalisten. Måste ni alltid prata om ST? Då hjälper ni bara dem. Och det har insett att det är så det faktiskt ligger till. Och det är alltså Lena eh, Henell som har skrivit här då på Svenska Dagbladet. Man har också konstaterat här då att SD är störst. Man får fler flest riksdagsröster då från de här kommunerna då. Bju, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Sjöbo, Åstorp, Tomerilla, Eslev och Länskrona. Ja, det var, det söder, söder, det var Skåne kommunen. kommuner och allting ja, som kan precis, så. Och där ST då är minst... Det, det är då alltså Bjurholm, eh, Malo, Danderyd, Robertsfors, Övekalix, Piteå, Ume, Ume Vennes och Norsjö. Men vi jobbar ju hårt på att kunna bli större ja. även i samtliga kommuner så Precis, sådär. och det där var ju mest kommuner där har vi traditionellt varit ja. svaga. Men, men det går väldigt bra i Norrland och, och just där Och sen har vi Danderyd, en starkt mm. borgerlig sågårdskommun. Ja. Sen så har vi texten här under den här stora bilden då. som här står med sin katt här då. Jimmy Åkesson har gett sin gamla Mexi-Tegelvilla en ny skepnad. På samma sätt som han har under sin partileda tid försökt ge partiet nya kläder. Men handfärkarna ligger efter tidsplanen. Jimmy Åkessons två katter heter Frans och Mats. Jaha, okay. <laughs> och sen har vi en bild här då på den här, här jorduppstugan i bakgrunden. Den står så här, Längs E22 genom Blekinge säljer påska, plockar jordgubbar på sina svenska arbetsgivares uppdrag. Jim gillar gillar inte. Han vill stoppa den fria rörligheten i EU. Men det där har vi ju då bemött så att säga. Jim som är anhängare av fotbollslaget Mjällby. Och tycker att svensk fotboll skulle släppa fram det egna istället för att köpa lite spelare från världens alla hörn. Alltså det där kan jag verkligen hålla med om. För att <laughs> ja. när, när jag var glad då kände man verkligen att eh, mm. det lag man höll på, det, det var liksom det lag som låg närmast. Så man kunde själv, Ja, också. precis. Så var det ju. Sen har vi en bild här på området här då, att Hegelområdet med ett par cyklister här i Och Jimmy står här i sin skjorta. Och eh, det står så här då. I det här hyreshusen i eh, bostadsområdet Falkvik tillbringade Jim Åkesson några av sina barndomsår. Han tror att mötet med flyktingbarnen i Sandlådan kan ha ger, satt sina spår. Ja. Sen vet man inte riktigt hur man har fått honom att säga det då, i vilket sammanhang. Sen står det lite grann här om SDs förslag på invandringslagar. Det tycker jag att man kan ta upp. Mm. Eh, alla nya uppehållstillstånd ska vara tillfälliga. Ja, det tycker jag är mycket, mycket viktigt alltså. Är klar, det har vi alltid sagt i radion också. Och sen obligatoriskt att lämna fingeravtryck, DNA och tester av hyv och tuberkulos då, när man kommer in i landet. Mm. Och så skär och klart. Ja, visst. det på en vi sjukdomar i det här landet. Eh, för att eh, en maka, eller make då, ska få uppehållsutstånd ska båda vara över 24 år. Det är också ganska rimligt. Den som redan bor i Sverige har eh, fullt försörjningsansvar för man och hustru i fem år och ska dessutom ersätta staten för bland annat svensk undervisning. Och så var det ju förut i också också Folk som kom till Sverige de fick ju betala sin egen undervisning själva Då ökade också motiveringen mm. Nu är det snarare tvärtom va? Så länge du inte klarar i så får du så att säga bidrag För att kunna fortsätta göra mm. Precis. Och sen när du går ut så får du också en belöning En summa pengar ja, ja. Sen har vi en punkt till här då det är Båda parter måste underteckna en anpa anpassningsförklaring Där det förbinder sig att följa svenska lagar och regler och det är källan då Det är alltså Sverigedemokraterna mm. Jag tycker att det var väldigt eh, Ändå ganska så saklig eh, artikel Och eh, ja, Väldigt fina bilder tycker fina jag Fina bilder Och just det Att vi nu är i samband med vår valupptakt Får så här mycket publicitet Det mm. kommer ju säkerligen att gynna oss Även som sagt några av de saker Du har tagit upp här var vi kanske mm. lite väl vinklade jo. Men mm. vi får vara glada att, att, För uppmärksamheten i alla fall mm. Ja eh, vi får väl säga så att här i Radio SD så kan vi inte undvika att ta upp folkpartiledaren Jan Björklunds uttalande om förbud av heltäckande slöjor i svenska skolor. Ja, det har stått mycket om det här i våra vanliga tidningar. Jag ska bara ta, ta två eh, korta citat här. Expressens Ann-Charlotte Matteo skriver så här då. Nu mår det väl bra Björklund. Sex veckor före valet har Folkpartiet sitt numera traditionsenliga dopp i den populistiska dyphölen. så De kan vara hårda mot, mot de etablerade partierna också i sin omdömen. Mm. Sen har vi Aftonbladet där så uttalar sig statsvetaren Ulf Bjärreld från Göteborgs universitet att Folkpartiet kommer att misslyckas med att fånga väljare från Sverigedemokraterna. Det är som att hälla bensin på eld. Effekten blir den motsatta. SD blir mer legitimt och stärks. Det visar utvecklingen i Holland och Danmark. Och det får räcka så långt. För att du tänkte jag skulle läsa ur SD-kuriren där Rickard Jomshoff skriver följande om den nya FP-bluffen. Mm. Uh, Ingräsen då. Nu har de gjort igen. Folkpartiet alltså kommit med ytterligare ett tandlöst utspel i integrationsfrågan, eller vad man nu vill kalla det. Jan Björklund, Folkpartiets partiledare, vill nu lagstifta om att rektorer för skola och universitet ska ges möjlighet att kunna förbjuda elever såväl vi som lärare att bära heltäckande muslimsk slöja, så kallad burka och niqab. Förslaget som Björklund är bra, men knappast trovärdigt. Sverigedemokraterna har i en rad kommuner i en månad lagt fram ett förslag om att förbjuda just burka och niqab i skolan, i den motion som lämnas in i Karlskrona kommun i oktober 2003 stod bland annat följande att läsa. I en västsvensk kommun har det uppmärksammas att flickor kommer till skolan iklädda den heltäckande klädedräkten i kab. Fenomenet har av förståeliga skäl valt problem bland elever och personal. och Skolverket ger nu skolorna rätt att förbjuda de heltäckande dräkterna i kabb och burka symboliserar mycket påtagligt det förtryck som en religiös och fundamentalistisk kultur utövar mot kvinnor och flickor. Burkarna är heltäckande och personer iklädda niqab visar ingenting mer än ögonen för omgivningen. Dräkterna kan ändå alltså jämställas med total maskering. Redan av det skälet är en olämplig och oacceptabel, inte minst i en skolmiljö. Det framgår av läroplanen att skolan och eleverna ska ta avstånd från människor, att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling. I läroplanen hänvisas uttryckligen till FNs barnkonvention. Och det får anses som självklart även FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna utgör en del av den värdegrund som den svenska skolan idag driver sin verksamhet utifrån. Så hade man alltså från vårt parti skrivit en motion i Karlskrona. Uh, och uh, ja, man har ju motiverat ganska väl tycker jag. Mm. Uh, Rickard fortsätter så här då. Jag behöver kanske inte berätta att motionen röstades ner av övriga partier, även Folkpartiet. Jag minns dessutom debatten som ovanligt hård, där Sverigedemokraterna i allmänhet och undertecknad i synnerhet anklagas för det mesta man kan komma att tänka på i en debatt som denna. När nu Folkpartiet kommer med samma förslag som Sverigedemokraterna drivit i flera år är det inte trovärdigt. Det är uppenbart att Folkpartiet vill göra om bedriften från 2002, då kravet på språktest var av de 13,3 procent av rösterna. Många väljare lär dock ha blivit besvikna eftersom förslaget inte blev något annat än ett tomt utspel. En ren bluff från Folkpartiets sida. Men man brydde sig Folkpartiet och dåvarande partiledaren Lars Leijonborg om det. När valet väl var över satt man ju som tredje största parti och hade ingen som helst anledning att bry sig om löfte som bidragit till valframgången. Om man nu vill försöka göra om bluffer från 2002 är det inte konstigt med tanke på att Sverigedemokraterna ökar opinionen samtidigt som Folkpartiet minskar. Men jag är övertygad om att det svenska folket synar bluffen denna gång, skriver alltså Vikard Jomsov. Mm. Därmed slöjer och burkar och niqab på skolor. Jag tror att i Turkiet där har man väl förbjudit, som minst på vissa högskolor, till och med slöjan tror jag. Ja. Och eh, om vi då ska så att säga godkänna, vi är också ett sekulärt land. Som Turkiet har ju 90 procent där invånarna är, alltså är, är muslimer och ändå har man infört från att det förbud. Då kan vi bli, åtminstone nu kanske göra en liten anpassning till det mest sekulära eh, muslimska landet. Och så, ja, risken finns väl att Sverige kommer att bli det enda landet i, i hela Europa som tillåter det här i slutändan. Mm. Ja, David, du har en del mm. eh, kulturellt nu. Ja, precis. Jag tänkte, vi ska försöka göra lite reklam här nu för kultur. I och med att vi värnar om den svenska kulturen här kanske då. Och gärna Stockholm. Och eh, vi ska spela lite svensk folkmusik här också snart. Men det är så att nästa vecka så drar ju Stockholms kulturfestival igång. Och det är ju då Stockholms staden då som, som bjuder på det här. Jag ska läsa lite grann här från hemsidan då. Det är alltså kulturfestivalen.stockholm.se då. Skrivet här. Välkommen till Stockholms kulturfestival. Stockholms kulturfestival 2010 bjuder på hundratals programpunkter längs ett mildrande festivalstråk med scener kringvandrande gatorband restauranger, kaféer, marknader mötesplatser, sig med skönt häng från, från morgon till sen kväll. Årets kulturfestival lyfter upp den danska kulturen Danmark genomsyrar scenkonst musik, vanaktiviteter film och samtalskvällar på alla festivalområden. Dessutom är miljö och smart kultur ett tema och festivalens miljöhäng koncentreras till Sägerstorg och Gröna Plattan och förra året vill jag minnas, att det var Finland som var temat då. Det att man fortsätter i samma anda nu. Man kan väl lissa sig att det handlar om Norge eller något annat Nordiskt land nästa år då. Men hela festivalen är så alltså gratis. Det finns dock några undantag. Årets stora gästspel Blackquake på Tyrol måste du köpa biljett till. Vi tar ut en liten kostnad på 20 kronor för våra stadsvandringar, alltså walks som de kallar det för. Det heter på Stockholms stadsmuseum från lördag den sjunde, det vill säga idag, då, klockan elva. Ibland måste du hämta ut en nummerlapp eh, på, eh, på barnaktig med begränsat antal besökare för att det ska, inte ska bli för mycket folk. Då. Och sen så är det alltså de museer och institutioner som har ordinarie eller särskilda program under festivalen tillämpar sina egna entréregler. Men det är alltså Stockholms stad som, som är väldigt måna om att uh, bjuda på, på den här kulturfestivalen. Då. Och uh, kan säga lite kort här om programmet också. Stockholms kulturfestivals femte upplaga innehåller en rad nyheter. fler musikscener, nya koncept, nya samarbeten och två stora teman. Det är alltså Danmark som flyttar in i festivalen och vi kikar på kopplingen, uh, miljö och kultur. Här presenteras festivalens program i en första version för eh, programsläpp 4 maj 2010. Och programmet uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Och eh, programtidningen kommer ut 3 augusti. Och ni kan alltså gå till, till Kulturhuset för att hämta programmet då. Ja, det var ju lite kulturer där. Precis. Och eh, nu tänkte jag att vi skulle avsluta eh, med ett annat eh, ja, spektakel får jag säga. I förra veckans program så, så hade ni ju ett inslag om Pride- och man eh, nämnde även RFSL Stockholms, eh, ja, citatecken, negativa pris, rosa tisten. Mm. Det visas sig att de nominerade var Maria Larsson, KD, mm. Jimmy Åkesson och Världskulturmuseet Göteborg. Och på RFSLs hemsida så kan man eh, faktiskt läsa att nomineringen av Jimmy Åkesson har också föga förvånande. Kritiseras av de som tycker att hans parti driver rätt linje när det gäller invandring. Och eh, som man brukar säga i sammanhang The winner is mm. Jimmy, Jimmy Åkesson, Åkesson. Mm. Och jag har sett det här diplomet Det finns indramat på partikansliet Tänkte ta eh, texten med motivering Rosa titeln 2010 tilldelas Jimmy Åkesson Partiledare för Sverigedemokraterna För att han som Sverigedemokraternas partiledare Försöker använda HBT-gruppen I sin argumentation För att driva en rasistisk politik Undertecknat Anna Söderström, ordförande RFSL Stockholm. Mm. Jag tänkte bara nämna här lite snabbt som hastigast att uh, man kommer nu att ha en del spelmän här på Skansen idag. Så Klockan 17 så kan ni vara där och titta. om det regnar alldeles för mycket. Det är nämligen hundra år sedan som allra första riksspelsmanstämman hölls i Sverige. Så det firas med en manifestation då för folkmusiken nu i helgen. Och närmare 1600 spelmän och dansare från hela landet kommer att vara på Skansen då. Så att gå gärna och se på det om ni har tid. Mm. Mm. Ja, då har jag tänkt att eh, vi ska avsluta med lite eh, svensk folkmusik från en skiva, en cd som jag har fått av en trogen lyssnare. Nu hinner vi inte med så mycket men jag lovar att återkomma i mm. mitt nästa program ytterligare ett antal låtar. Jag kan också nämna att när det gäller 2009 års Råsa Tister så tilldelades den Göran Hägglund, mm. KD. Vi får se vem det blir 2011 då. Ja. Mm. Okej, okay. tack ska ni ha för idag. Ja, Hej då. Tack för oss.